Det viser sig, at alle energiformers energiindhold kan opgøres i enheden Joule. Når vi har en energikæde, hvor energien omsættes fra en form til en anden, har det ved omhyggelige målinger hver gang vist sig, at den energimængde, en energikilde afleverer, præcis er den samme, som modtages i en anden form. Overalt ses, at den samlede energimængde hele tiden er ens. Energi kan altså hverken opstå eller forsvinde. Den er altid til stede, men den kan omsættes mellem forskellige former. Hvis der forsvinder nogle joule energi i en form, vil den samme mængde energi opstå som det samme antal joule i en anden form. Man kan også udtrykke det med, at den samlede energimængde i universet er konstant. Men det kan være interessant at angive, hvor hurtigt denne omsætning mellem forskellige energiformer foregår. Den fysiske størrelse, som angiver dette, kaldes for effekten. Effekten angives i enheden watt og fortæller altså, hvor mange joule der omsættes i sekundet.